Hej och välkomna till Radio SD, Sverigedemokraterna i Stockholms Radio på 88 MHz. Vi som pratar idag är Fällby, var hem och med mig i studion har jag som, allt som oftast David Long. Ja det stämmer och det är två lite små förkylda radiopratare som ska ta sig igenom den här sändningen idag. Och den här sändningen går för övrigt ut för första gången lördagen den 23 december mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut på självaste julafton den 24 december mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en andra reprissändning torsdagen den 28 december mellan klockan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare är Arnold Boström. Precis. Och vi tänkte börja lite grann med parti nyheter Ja, vi har ju som bekant haft en kommunkonferens som gick av stapeln för några veckor sedan. Det var i början av december månad och jag tänkte börja med att läsa upp vad vi har skrivit om det på nätet och sen så kommer vi att utveckla det lite mer vi som ju faktiskt var på plats båda två. Och det står alltså att vi har haft kommunkonferens på militärhemmet i centrala Kalskrona, Blekinge. En konferens som var välbevakad av polis såväl som av media. Drygt 110 kommunpolitiker från hela landet slöt upp på konferensen. Partiordförande Jimmy Åkesson inledde konferensen klockan 10.30 på lördagen. Då han bland annat framförde åsikten att kommunkonferensen bör ges beslutande rätt i partiets kommunpolitiska frågor. Det är, viktigt att vi får förtroendevalda fel. Det är viktigt att vi förtroendevalda får möjlighet att samlas och besluta om partiets linje i den kommunala politiken, säger han. Under lördagen fick konferensdeltagarna lyssna på bland andra Roger Hedlund, ordförande för Gävleborgsdistriktet och hans genomgång om hur man bygger en framgångsrik lokalavdelning. Partisekreterare Björn Söder gick också igenom partiets organisation. Att mycket av tyngdpunkten låg på organisation beror på att många av partiets folkvalda är nya inom partiet. Men det förelästes också om politik. Bland annat fanns docent Ingrid Björkman på plats och föreläste om flyktingpolitikens andra steg. Sverigdemokraternas distriktsordförande i Blekinge, Rickard Jomsov, föreläste om budgetpolitik och visade hur man kan arbeta med en kommunal budget. Kvällen avslutades med en mycket uppskattad middag på en restaurang strax utanför centrala Kalskrona. På söndagen föreläste Per Ramhorn med erfarenhet inom äldrevården om äldrevårdssituationen i Sverige. Söndagens möte avslutades med en gruppdiskussion. Ja, vad har vi som var på plats mer att säga om vi ska försöka vara lite mer... Utförliga så att säga. Ja, till, till att börja med skulle vi kunna ta det sista där här på slutet att äh, det som Ram pratade om det var ju att äh, han faktiskt har lagt upp en, en struktur till ett äh, äldre politiskt handlingsprogram. Äh, och äh, det är väl inte en allt för vågad isning att det helt enkelt kommer att bli vårt nästa handlingsprogram som antas. Svärldemokraterna har ju en. Äh, en slags programstruktur som bygger på att vi har ett centralt principprogram där politiken skisseras i ganska så grundläggande drag. Och sen så har vi handlingsprogram för varje politiskt särområde. Och... Eldromsår har vi ju faktiskt inte något eh, giltigt program för just nu. Så att det är ju väldigt välkommet faktiskt. Det är ju en stor fråga för väldigt många. Ja, vi har ju varit ganska flitiga när det gäller författande av artiklar på området. Och vi har även eh, när vi trycker upp flygblad så har vi en hel del åsikter i ämnet som vi redogör för. Men som sagt något eh, av årsmötet antaget handlingsprogram det finns ännu inte. Så att det är någonting som behövs för att komplettera dem. det programdokument som redan finns. Och de idéer som lyftes fram var väl inte sådär väldigt uh, ovanliga i och för sig. För det är ju ungefär samma sak som när man i valrörelsetider pratar om vård, skola och omsorg. Så är det inte särskilt påhittat eller unikt på något sätt. Utan det gör ju alla. Uh, utan uh, vad det handlar om det är ju att uh, tydliggöra på vilket sätt man vill förbättra. Uh, de missförhållanden som uh, är uppenbara för oss allihopa. Uh, och uh, samma sak gäller ju inom äldreomsorgen. Att, uh, jag tror att i stort sett uh, samtliga politiska partier har en önskan om att det vore bra till exempel att uh, uh, äldre fick samma rätt som kriminella har till exempel att uh, ta sig ut på uh, promenad regelbundet i friska luften och att äh, maten ska höjas till äh, minst samma nivå som äh, vid landsfängelser och liknande. Det är ganska så skandalösa förhållanden som gäller för de äldre som äh, lever i framförallt. Och i olika former av äldreboenden idag. Mm. Men äh, det är ju då äh, något som de flesta partier stupar på detta med finansieringen. Äh, och äh, där har ju vi... Äh, Alltid äh, äh, lite fler steg tänkta än vad riksdagspartierna har faktiskt. Att, äh, vi ser ju var pengarna försvinner någonstans. Ja, jo, det är ganska lätt att ställa sig frågan. Är det verkligen rimligt att pengarna tar vägen dit de tar när vi som sagt inte har råd att ta hand om vare sig barn eller äldre nu för tiden? Och sen får man också ställa sig frågan om det är rimligt med den prioritering man gör. Att man alltså ska ha avsevärt mycket högre levnadsstandard som fängelsekund. Äh, än att vara en pensionär som har jobbat äh, hedligt hela livet och äh, gjort rätt för sig. Ja, bara en sån sak. Om vi går vidare på vad som hände på kommunkonferensen. så Som jag läste alldeles nyligen så var det ju väldigt äh, bevakat av media. Och faktum är att vi hade en presskonferens också, lite spontant kan man säga, med hela partistyrelsen. Efter att vårt partistyrelsemöte var avklarat så tog vi in de journalister och annat pressfolk som fanns på plats till en presskonferens och det var som Jimmy Åkesson, partiledaren, inledde konferensen med att vi har tidigare, vid tidigare arrangemang kallat till presskonferens men då har det inte varit så stort intresse att dyka upp men nu helt plötsligt så var alltså journalisterna spontant intresserade och ringde upp självmant och anmälde intresse om att få närvara så att därför så hade vi då en liten pressträff som vi klarade av relativt snabbt, det var ju inte något som vi ursprungligen hade planerat så därför så var det lite tidspressat Men det var ändå rätt roligt att se Att det var ett så oerhört stort intresse ja, det cirkulerade ju journalister Runt om ibland Våra mötesdeltagare hela dagen Stort sett och, och lockade till sig Den ena intervjun Efter den andra med folk från hela landet mm. Och till och med på kvällen sen vid middagen så fanns de där också och ja. Dokumenterade och intervjuade du själv blev intervjuad av flera stycken, såg jag. Ja, jo, precis. Uh, jag har inte riktigt sett ifall det blir något konkret resultat. av. det, men, uh, ja, men nej, det, men det så... som de samlar på, kanske. Ja, visst. Ja, uh, ska vi gå vidare? Ja, vi skulle kunna ta uh, situationen i Upplandsbro som har tagit sig uh, nio vändningar här. Uh, för att, uh, vi har ju tidigare rapporterat om att uh, USD har vågmästarställning där. Och ja, för de som inte ä, har hört det tidigare så ä, röstade ju först ä, SD på ä, den ä, borgerliga ä, alliansen. När det gällde tillsättandet av, av styrelsen. Precis. Ä, sen så gick den ä, ledande kommunpolitiken på den borgerliga sidan då, ä, ä, moderat kvinna, ut i media och säger att man tänker inte vara beroende av SD och i synnerhet inte för viktiga beslut som exempelvis budgeten. Och eftersom de ju faktiskt var beroende av SD-stöd så visades det väl tydligt när då våran mandatinnehavar röstade helt och hållet efter eget tycke och då blev det mestadels en socialdemokratisk budget som nu den borgerliga alliansen har att styra. Så att Moderaterna i Upplandsbro hade fel alltså de var beroende av oss. Ja, tänk så fel man kan ha. Ja. Uh, och uh, i alla fall så uh, har ju då uh, det här lett till en uh, besvärlig situation förstår jag alla säkert för att uh, borgerliga politiker vill inte uh, styra med hjälp av uh, socialbudget här kort och gott så att man har legat i förhandlingar och förhandlingar och förhandlingar och nu har i förr går tror jag det var så satt man återigen i TV4s eh, lokalnyheters soffa och eh, eh, veklagade sig över den eh, rådande situationen och eh, man har nu kommit på en ny idé i förhandlingen Efter flera månaders förhandlingar så har man eh, enbart förhandlat om makten på stod man och eh, nu skulle man pröva någonting nytt i förhandlingarna om man skulle försöka diskutera uh, över blockgränserna om uh, sakpolitiken istället för att försöka enas. Mm. Och uh, ja, uh, det är väl inte en alltför vågad att säga att det blir nog några månaders ältande till. Ja, det har ju varit ett väldigt låst läge mellan borgare och uh, socialdemokrater tidigare i Upplandsbro. Och uh, när borgarna då dessutom begår misstaget att uh, låsa läget fullständigt... Uh, och Från allt samarbete med även Sverigedemokraterna, då har man alltså gjort sig ovän med en majoritet i Upplandsbro kommunfullmäktige. Men nu så ser ju också Socialdemokraterna en chans att få komma in i makten lite grann, om det så blir, genom en koalition över blockgränserna i Upplandsbro. Och de här politikerna De satt ju och spydde ganska mycket galla Över vår fullmäktige kandidat Att nu vet vi vad de går för och så vidare Men de är också lite bekymrade Över att det finns risk för att Den här mediala uppmärksamheten Också har lett till Att Sverigedemokraterna kanske har Fått ökat stöd i opinionen Och man har också börjat Diskutera om det egentligen inte borde Vara möjligt att arrangera Nyval i, på kommunal nivå så tillåts ju inte detta av grundlagen Men man funderar ju på Kanske man borde ändra grundlagen Eftersom Sverigedemokraterna I fullmäktige kan ju innebära Att man som sagt blir beroende av oss Och måste samtala med oss I någorlunda hövlig ton mm. Det är ju en intressant fråga där Om det är vettigt Eller inte att gå med på Nyval och frågan är på vilka kriterier Man skulle bevilja nyval I en kommun mm. Det skulle ju kunna vara, ur ett demokratiskt perspektiv- en rätt intressant sak, ifall man hade någon slags medborgarinitiativ- att om si och så många människor i en kommun skriver under en lista- så kan man hålla ett nyval. Eller, eller också ifall en kvalificerad majoritet i fullmäktige anser- är ju också en tänkbar variant. Mm. Sen är och för sig, det finns ju möjlighet till omval. Det såg vi år 2003- efter valet 2002 så överklagades ju valresultatet av ett parti Jag tror det var pensionärspartiet Och i Orsa så blev det då som sagt nyval Och Sverigedemokraterna som vann ett mandat i valet 2002 Befäste ju sin ställning också i det här omvalet då 2003 Och den som sagt mediala uppmärksamhet som en sån här sak skulle få Särskilt om det är vår vågmästarställning som har resulterat i ett nyval eller omval. Det skulle troligtvis uh, gynna oss återigen. Så att, uh, jag tror att de uh, kommer nog att vara väldigt försiktiga med att uh, anordna nyval även om det, eller omval. Även om det skulle bli möjligt enligt grundlagen. Ja, uh, anledningen till att man arrangerade omvalet i Orsa vill jag mena så att alla röster inte hade räknats. Man hade glömt några poströster som var ju något förseglat kvar. Ja, det är mycket minst. möjligt. Uh, så att um, det kan falla på ganska lite faktiskt. Men uh, hur som helst så är det ju en intressant diskussion och det, um, det är väl ingenting som man kan ställa sig helt främmande för. Det, um, det som väl uh, skulle kunna vara en risk det är ju ifall uh, politiker i allmänhet i många kommuner inte blir nöjda med valresultaten och ställer till en ny val lite nu och då. Ja, det är ju inte någon särskilt ansvarig utveckling Nej, verkligen inte Vi tar väl en liten paus Och lyssnar på lite Julmusik, varsågoda Ja, ni lyssnar på Radio SD Sverigedemokraternas röst I Stockholms närradio på 88 MHz Och det ni hörde var Adolfsson och Falk Som sjöng mer jul Vi går vidare med lite Partinyheter Eller lite partinotiser kan man kalla det för vår kommunal, vårt kommunalråd i Malmö kommunfullmäktige Sten Andersson har gått ut med ett pressmeddelande med rubriken en demokratisk skandal. Trots att Sverigedemokraterna tagits in i samtliga av Malmös stadsdelsfullmäktige av egen kraft blev det vid gårdagens kommunfullmäktigemöte klart att partiet inte får några ersättare. Sverigedemokraternas kommunalråd Sten Andersson kommenterar: "Det här är en demokratisk skandal." Först ökar man de ordinarie ledamöterna från 11 till 13 ledamöter med det uttalade syftet att beröva oss den vågnästa roll som väljarna har tilldelat oss. Sen krymper man antalet ersättare så att vi blir utan. I nästan alla andra nämnder är antalet ledamöter och ersättare lika stort. Den nuvarande ordningen innebär att om någon av våra ledamöter inte kan närvara vid ett möte så kommer denna att ersättas av en politiker från ett annat parti. Under resans gång har vi fått tre olika besked beträffande platserna När vi vid gårdagens fullmäktigemöte begärde en motivering från de övriga partierna så möttes jag av en kompakt tystnad. Uppenbarligen har man svårt att försvara sitt agerande. Det är ynkligt och ovärdigt en demokrati, säger alltså Sten Andersson i ett pressmeddelande. Nästa notis från Sölvesborg. Lotten avgjorde till Sverigedemokraternas fördel- i Söldsborg kommun är Sverigedemokraterna tredje största parti. Succévalet innebär att partiet tar plats i kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Val till dessa förrättades i måndags i samband med fullmäktiges julavslutning. Bland annat tar partijordförande Jimmy Åkesson från 1 januari plats i den tunga kommunstyrelsen. Spännande blev det när den sista nämndemansplatsen skulle tillsättas. Det blev lottning mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Lotten föll till Sverigedemokraternas fördel. Vilket betyder att Ingvar Karlsson får uppdraget som nämnde man i tingsrätten under den närmaste fyraårsperioden. Ja, jag ska väl för tydligheten skulle säga att det är alltså inte den socialdemokratiska Ingvar Karlsson som har bytt parti. Utan vi har en, både en Ingvar Karlsson och en Göran Persson i SD faktiskt. Som ja, det är i båda två tror jag. Ja, just det. Vidare. Främlingsfientlighet på tapeten i Klippans fullmäktige När Klippans kommunfullmäktige sammanträdde för sista gången i år blev det en diskussion om främlingsfientlighet och värdegrunden för nämndemännen som ska utses av partierna och sedermera döma i tingsrätten Bert Inge Karlsson, kristdemokrat Gick vid valet av nämndemän upp i talarstolen och ville få antecknat i protokollet Att man från Kristdemokraterna beklagade sig att en representant från ett främlingsfientligt parti Kommer att sitta som nämndeman. Gruppledaren för Sverigedemokraterna, Jens Lee Andersson Svarade att främlingsfientlighet är bland det värsta man kan tänka sig Och bad att få med i protokollet att Sverigedemokraterna tar avstånd från främlingsfientlighet Och påpekade att hos både Kristdemokraterna och Folkpartiet finns en fientlighet mot Sverigedemokraterna som är främlingar för dem. Det är inte så att ni känner oss eller gjort någon antydande till att vilja lära känna oss. Det är främlingsfientlighet, replikerade Jens Leandersson, Sverigedemokrat från talarstolen. Jens Andersson och Mattias Rausko, också Sverigedemokrat, blev båda invalda i kommunstyrelsen de närmaste fyra åren. Efter mötet och prisutdelning bjöds det på julbord med julens alla delikatesser. Detta i klippan alltså. Sedan från Åstorp, Sverigedemokraterna i samarbete med Socialdemokrater och Moderater i Åstorp. Vid valet av ledamöter till nämnderna i Åstorp valde ledamöterna från både Socialdemokraterna och Moderaterna att lägga sin röst på Peter Lindberg, Sverigedemokrat, före Conny Prisell, Åstorpspartiet och kommunens framtid. Invalda i respektive nämnd för Sverigedemokraterna är Medborgarnämnden Berit Rosendahl Bildningsnämnden Monica Frey Bygg- och miljönämnden Peter Lindberg och hälso- och omsorgsnämnden Gunilla Schmitt. Utan stödet från Socialdemokraterna och Moderaterna hade inte Sverigedemokraterna fått plats av egen kraft i bygg- och miljönämnden. Och så Pershtorp, där tar Sverigedemokraterna plats i samtliga nämnder. Sverigedemokraternas tekniska valsamverkan med SPI har burit frukt och idag blev det definitivt klubbat att Sverigedemokraterna tar plats i Pärsthorps samtliga nämnder. Peter Turs blev ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och räddningsnämnden samt ersättare i barn- och utbildningsnämnden och valnämnden. Edvard Galia blir ordinarie ledamot i plan- och miljönämnden samt ersättare i socialnämnden. Mikael Giannichi blir ordinarie ledamot i kulturnämnden. Ursäkta mig. <skratt> Där slog förkylningen in lite grann. Med tanke på allt prat om Sverigedemokraternas påstådda främlingsfientlighet så kan man notera att våra samtliga ledamöter i nämnderna har invandrarbakgrund. Vilka övriga partier knappast kan skryta med, säger Edvard Galia till SD -kuriren. Nej, Det är ju faktiskt äh, lite... <skratt> lite äh... Ja, intressant. Eh, Nåväl, no eh, nu så eh, tänkte jag ta lite andra notiser här. Eh, vi har eh, precis eh, i dagarna fått en, ett nytt nummer av sd vårt partiorgan. Och eh, det finns en hel del intressanta notiser från eh, utlandet. Eh, inte minst eh, så eh, har man... Eh, Uh, hittat en notis om uh, att en präst i Tyskland, uh, en 73-årig präst, Roland Weisselberg, Weisselberg uh, tände eld på sig själv uh, i tyska staden Erfurt. Uh, och uh, det är ett uh, religionspolitiskt fällmord kan man säga. Han vill varna för farorna med islamiseringen. Uh, och uh, det är ju en ganska så extrem åtgärd men det är ju rätt uppenbart att um, uh, själva uh, den tillgången till uh, massmedierna i Tyskland inte är så värst stor. Det är ungefär lika svårt att diskutera uh, invandring och uh, hot från islam, islam och liknande i Danmark som där i Sverige. Uh, apropå Danmark så har man gjort en opinionsundersökning i Egypten som visar att Danmark är en av Egyptens värsta fiender. Det är BBC News som har rapporterat det. och Det är tusen slumpvis utvalda egyptier som fick redogöra för sina attityder gentemot andra länder. Eh, Israel ansågs vara det land som är mest fientligt mot Egypten följt av Danmark, Storbritannien och USA. Eh, och eh, Den här negativa attityden mot Danmark tror vara en effekt av eh, publiceringen av de så kallade Mohammed-teckningarna. Eh, och det är ju lite intressant att man dömer ut ett helt land för vad en eh, tidning eh, tar för sig. Eh, I Japan så har man... Eh, antagit ett lagförslag om att äh, man ska ha patriotism på skolschemat. Äh, äh, landets skolor ska framgent vara skyldiga att uppväcka en citat kärlek till fosterlandet äh, slutcitat, bland sina elever. Äh, och äh, det är någonting som är lite anmärkningsvärt i Japan för att äh, Patriotismen i Japan har varit en stort sett tabubelagd fråga ända sedan andra världskriget. I Oslo så har det visat sig att två av tre våldtäktsmän har utom europeisk bakgrund och det grundas på en rapport från polisen. Av 111 personer som stod och för våldtäkt i fjol hade 72 stycken utan europeisk bakgrund. 25 klassificerades som norman och 14 hade okänd bakgrund. Det var värst. Ja, just det. Det är klart. Det kan ju vara folk som är statslösa eller vad som helst. Och den franska polisen anser sig nu att man befinner sig i ett tillstånd av inbördeskrig mot muslimska ungdomar från förorterna i de stora franska städerna. Och bara under årets nio första månader har 2500 polismän skadats. Och en generalsekreterare i det franska polisfacket, Action Police, har skrivit brev till myndigheterna där man beskriver det hela som en intifada där polisen måste ges bättre utrustning i kampen mot den muslimska ungdomen. Han kräver bland annat vattenkanoner och bepansrade bilar för att hålla pöbönstången när det går till angrepp i att döda poliser och sätta deras bilar i brand. Ja, om vi ska avsluta det här. Utrikesnotiser Med vad vi alldeles nyligen Har uppdaterat på sd hemsida Så är det från Danmark, Dansk Folkeparti Som kräver att man bör Införa tillfälliga gränskontroller Det är helt oacceptabelt Att bråkstakar från hela Europa Kan komma hit och sätta en hel Stadsdel i brand Det är avgörande att vi undgår en upprepning av de förfärliga scenerna från i lördags Där i huvudsak utländska våldsmakare angrep polisen i ett blodigt upplopp Det kan låta sig göras genom att vi tillfälligt inför gränskontrollen Säger Pia Kersgård, ordförande för Dansk Folkeparti i ett pressmeddelande Och Danmark var värd för EU-toppmötet i december 2002 Fick vi tillåtelse att införa gränskontrollen tillfälligt För att undgå horder av våldsförhärligande ungdomar från hela Europa det finns således utrymme i Schengenavtalen att införa gränskontroll när det är nödvändigt, säger Kärsgård och fortsätter. <hör> Boende och handlare på Nörrebro kräver att vi från politiskt håll gör allt som är mänskligt möjligt för att undgå att det inträffar än en gång. Samtidigt är det inte rimligt att den danska polisen ska utsättas för livsfara på grund av öppna gränser eftersom det är tydligt att Köpenhamn riskerar att härjas ännu en gång när uppröjningen av ungdomshuset genomförs efter årsskiftet. Jag vill därför uppmana justitieminister Lena Espersen att ta det första steget mot ett genomförande av gränskontrollen tills dess att uppröjningen av ungdomshuset är genomförd. Och då har vi kommit till halvtid och vi lyssnar då på ja, lite mer julmusik helt enkelt. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det ni hörde var Tommy Körberg och Sissel Kyrkjebö som sjöng Julen är här. Och ja, Johan, vi fortsätter i programmet. Jajamansan. Och eh, nu tänkte vi ta upp eh, en eh, sak som vi har eh, faktiskt tagit upp i eh, flera tidigare program. Det handlar om eh, den här diskrimineringen av svenskar på Uppsala universitet. Det var ju nämligen så att... Eh, Eh, man gav 30 studenter med utländsk bakgrund förtur eh, till juristutbildningen Inte för att eh, de var lika kvalificerade som eh, andra svenska sökande Utan därför att de var utländningar helt enkelt eh, Så att eh, det fanns alltså svenska ungdomar som hade bättre betyg Men kom inte in på utbildningen Och eh, det här polisanmäldes ju universitetet för som diskriminering Uh, och uh, det här har ju valtsat runt i det svenska rättsmaskineriet en hel del Och uh, det här har alltså uh, kommit ända upp till högsta domstolen Som nu har avgjort uh, det hela Och uh, man slår fast att det var inte tillåtet att kvotera på det här sättet alltså. uh, Jag, jag minns att jag läste någonstans att uh, man kunde tycka att uh... Det så kallade positiva särbehandlingen eller diskrimineringen om man så vill skulle ha varit acceptabelt om de hade haft likvärdiga meriter. Men när det nu var uppenbart att de svenska sökande hade bättre betyg än de utländska då fick man inte kvotera in de utländska. Nej. Fast eh, i grund och botten så är det ju lite märkligt tänkt överhuvudtaget för att varför skulle man eh, i något avseende diskriminera vår egen befolkning? Ja det kan man ju verkligen fråga sig Men det är ändå ett, ett Steg i lite rätt riktning i alla fall Att man inte får kvotera in Mindre kvalificerade utlänningar På bekostnad Nej, Men det är lite skrämmande faktiskt att det finns en sån Önskan ändå man vill liksom inte se äh, svenskar som äh, exempelvis jurister som i det här fallet. Utan man tar varje tillfällig akt och försöker minska andelen svenskar. Ja, och att äh, sånt här är så väldigt... Äh, just i, på skolor tycker jag att, äh, att det märks. Just även universitet och vanliga skolor så att säga. att äh, Det är just rektorer och så som bestämmer att vi inte ska fira äh, skolavslutningar i kyrkan och sjunga nationalsånger. Och, och det är på universiteter som... Som vi blir uppenbart diskriminerade också på det här sättet. Sen tyckte jag också det var intressant att de tilldömdes ju skadestånd, de här svenska tjejerna. De fick 75 000 var vardera för att de gick miste om åtminstone en termin av studier där de ville läsa. Men eh, jag vill minnas att när ett par romer inte fick komma in på ett badhus för att de inte var, eller just för att de var romer, då fick de 200 000. Så att, eh, att de fick in. Eh, Eftermiddag förstörd, det var alltså det kostade mer än två studenter som fick hela terminen förstörd Ja, jo, det är mina barn och andra ungar som gäller att det, Man kan ju konstatera kort och gott att den svenska dis diskrimineringslagstiftningen faktiskt uh, i vissa av bidrar till diskriminering Ja, i högsta graden. Grad. Eh, man har rätt ut begreppen i samband med det här. Och diskriminering, det definieras alltså som särbehandling av personer eller grupper som innebär ett avsteg från principen om att alla ska behandlas lika. Eh, och positiv särbehandling, det är en särbehandling som ska främja en jämnare fördelning mellan grupper. Men det här är ju faktiskt lite konstigt tänkt också. För varför ska det vara så viktigt att man har en jämn fördelning mellan olika grupper? Det är ju samma sak som när det gäller män och kvinnor till exempel. Varför måste det vara 50% män som är barnförtare och 50% kvinnor som är verkstadstekniker och så vidare? Det, är det som är rimligare är ett mer... I individualistiskt perspektiv Det är ju att var och en får göra Vad han själv vill och har förmåga till Ja, jag har hittills inte hört talas om Heller att någon kvinna har blivit Inkvoterad på någon ingenjörsutbildning Trots att hon hade sämre betyg Utan i, i de lägena så har man ju Fortfarande behållit En, en viss form av anständighet mm. Låt oss säga Men när det gäller att kvotera in utlänningar Då, då släpper alla hämningar Hos vissa i alla fall ja, för att på, på något vis så får man ju en känsla av att Det, det är den gamla prokrustesängen Som det handlar om det här. Att vi ska vara likadana allihopa det är, Jämlikhet uppnår man först När vi är likadana Och uh, det är ju en väldigt Stor skillnad på att vara Lika mycket värd och att vara likadan Faktiskt uh, Och det är väldigt illa Att folk uh, på ledande Positioner samhället inte begriper dem mm. Eh, Nåväl. Eh, vi går vidare på eh, eh, schemat här och eh, vi kan också konstatera eh, i förbefarten här att eh, man har eh, fastslagit ett nytt eh, invandringsrekord till Sverige under förra året. Eller under i år menar jag. Eh, och eh, vi eh, har alltså närmat oss nästan 100 000 personer som har invandrat eh, till Sverige. På bara ett år alltså det... På bara ett år Och det rimmar ju väldigt illa då Med alla dessa människor som i tv Under året har sagt att Det är bara en liten ränneilla Av folk som har kommit Till vårt land och vi har i stort sett ingen invandring längre och uh, det är bara en liten del som får stanna och alla de här andra flasklarna som man hör i debatten lite nu då. Mm. Uh, det är alltså bara uh, lögner för att lura folk att allting är som vanligt. Sen så såg jag att uh, de flesta eller den största gruppen sagt, det var Iraker och uh, ja man kan ju ställa sig frågan om Iraker i dagsläget flyr från någon diktator eller så. Det är klart att det är väldigt mycket oroligheter. Men jag vet inte hur pass utsatt den vanliga civilbefolkningen är egentligen. Men tydligen så är gränserna så pass öppna nu så att nu kan de välja in i Sverige i alla fall. Sen en annan mycket stor grupp som var i princip lika stor som Irakerna. Det var från Polen faktiskt. Och eh, ja, det är ju naturligtvis enkelt nu inom EU, Polen, även med i EU Nådå. Och eh, jag vet inte om det kan vara ett eh, första steg i det som man tidigare var rädd för Den sociala turismen eller så men, eh, Det är det där som eh, statsminister, eller före detta, statsminister Göran Perfram pratade om Ja, just det, precis Men som ja, man sen avfärdade och tyckte att det eh, verkar inte bli någon social turism Men eh, vem vet, nu kanske den är på väg Ja det är lite naivt att tro att i stort sett när möjligheten ges så packar folk direkt väskorna och sticker ifrån sitt land utan sådana där fenomen är ju någonting som man får se under en längre tidsrum. Effekterna låter väl kanske Vänta på sig kanske En år Ja det kanske, det kanske dröjer lite längre tid för Vanliga människor i gamla Öststatsländer att inse vilka möjligheter Som finns än vad det gör för Höga tjänstemän inom svensk offentlig Förvaltning att räkna ut vilka mm. Möjligheter som skulle kunna finnas Så att det är nog bara fullt naturligt Att vi kom på det först här så att säga mm. Men att det sen sprider sig så, så att så småningom så blir det Nog en del Ja, sen en äh, annan äh, äh, lite gladare nyhet på sätt och vis får man väl säga även om det handlar om en tragisk bakgrund det är att äh, regeringen har bestämt att äh, den här äh, historie, äh, stiftelsen levande historia äh, från och med 2008 även ska äh, informera svenska folket om kommunismens brott mot mänskligheten. Ja, det är ju inte en dag för tidigt heller förstås. Nej, och det är ju någonting som inte minst vi själva här i Radio SD har äh, propagerat för i äh, många år. Vi har ju, äh, alltid konstaterat att äh, det informeras äh, väldigt mycket om äh, äh, inte minst nazismens brott då, givetvis äh, i skolor och annat, men, medans de kommunistiska... Grymheterna, övergreppen och massmorden är ju stort sett likvärdiga. Ja, och eftersom kommunisterna dessutom har haft mycket längre tid på sig och förslavat en mycket större del av världens befolkning under så pass lång tid så har de ju haft möjlighet att faktiskt ta koll på betydligt fler människor. Ja. Och det förtjänar ju naturligtvis att, att man belyser. Jo, för att uh, bara en sån sak som att det faktiskt uh, är allmänt accepterat att gå omkring med en, uh, ett lenin på sin t-shirt eller Che Guevara eller uh, någonting annat sånt uh, det är ju inte någonting som folk i allmänhet höjer på ögonbryna för så mycket men skulle man gå omkring med Hitler eller... Uh, Uh, ja. uh, någon annan motsvarande person, uh, Saddamuseen eller någonting så skulle folk genast reagera på ett mer vettigt sätt. Ja, faktum är att det behövs inte ens så mycket. Det kan ju räcka med en som vi läste upp tidigare i Radio S. en svensk flagga på ett skolfotografi så blir det censurerat och retuscherat i efterhand. Men uh, som sagt, Che Guevara, det går bra. Ja, Ja, uh, ska vi ta lite mer julmusik kanske? Ja, det är, kanske lyssnarna märker att våra röster inte riktigt uh, håller idag. Vi uh, är som sagt lite förkylda båda två, så att vi tar en musikpaus till. Ja, det här är Radio SD Det är Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det var Loa Falkman som sjöng. Just det. Och... Uh... Ja, vi tänkte också i och med att det här programmet ju går ut till och med på julafton faktiskt så kan det vara lämpligt att man säger någonting om julen också. Och det man kan konstatera är att julfirandet är ju uråldret. Det går ju tillbaka till tid och har förändrats väldigt mycket. Men just den här Traditionen att ha fest så här år är ju någonting som har bestått. Att traditionen har klätts i många olika dräkter men den har inte på något vis kunnat flyttas på eller utrotas eller någonting sånt. Och det är väl därför att den alltid förmodligen har haft en väldigt stark folklig förankring. Men uh, man kan ju också se att på senare tider, de senaste årtiondena, så har det skett en del förändringar. Och uh, en av förändringarna är väl att uh, den på något vis har blivit uh, något mer sekulariserad än den har varit tidigare. Uh, förr så var det ju väldigt viktigt att uh, man uh, skulle åka på... Uh, att man skulle åka till kyrkan och man skulle ha julkrubba och någon äldre släckning läste ur julevangeliet och allt sånt. Och väldigt mycket av det där har nog försvunnit i de flesta svenska hem idag. Eller vad tror du då? Ja, det är nog mycket möjligt att det är så. Jag tycker annars att det som du säger beskriver påminner en hel del om hur, hur det var när vi firade advent och så mot slutet av december höstterminen i, i skolan på låg- och mellanstadiet framförallt då lästes det en hel del ur åtminstone barnens bibel och det sjöngs salmer och det sjöngs eh, julsånger av alla dess slag, inte minst den som vi hörde alldeles nyss med Loa Falkman eh, men som sagt i hemmen så är det nog så att eh, möjligen så har man lite Gamla prydnader som man tar fram av tradition men så väldigt mycket det här med högtillhållandet av kristfödelse kanske inte finns kvar, det, det blir i alla fall mindre och mindre som, som du sa, det, det är vad jag tror vänstern på 70-talet hade ju en drive om alternativt julfirande. Man försökte på något vis ersätta den traditionella julen med någonting annat som skulle vara mer progressivt. Men det föll ganska så platt faktiskt, för det var i alla fall folk inte inställda på. Det handlade väl också inte minst om att det skulle vara en protest mot... Det man menade var en allt mer genomkommersialiserad eh, jul. Eh, och eh, det var väl tänkt att man skulle försöka komma bort ifrån det här att eh, köpa så väldigt mycket hjulklappar. Men eh, det är ju inte någon särskilt populär idé. Eh, så det kan ju faktiskt ha varit en bidragande orsak till att eh, det där inte lyckades. Ja, vissa delar av kulturen tycks vara väldigt. Eh svår att påverka oavsett vilken tid som råder så att säga detsamma gällde ju faktiskt när kristendomen infördes att när de kristna missionärerna kom till Norden så insåg man ju också då att de fester och riter som man hade då sen Asatron, de kunde man liksom inte bara avskaffa genom att säga att det är den här guden ni ska tillbe så att vad man då gjorde det var att man la Kristna högtider vid samma tidpunkter som de gamla hedniska. Och firade kristna ideal istället för hedniska. Det kunde vara på samma sätt i många avseenden och liknande riter och så. Men till en annan guds ära helt enkelt. Och eh, som sagt, det julfirande som vi känner det är nog inget som man ändrar på i första taget. Även om som sagt det här med avkristningen den sker... Kanske lite successivt ändå. Det blir lite, lite grann varje år kanske. Just det här med att ge varandra presenter. Det är ju någonting som förmodligen är ett tillskott till julfiendet. I Riktigt gammalt tillbaka så hette det ju bara att man skulle dricka jul. Man åt och drack och hade glatt gammal. Men sen så kommer den här traditionen med presentgivning och det är förmodligen att är från de antika romarnas kalenderhögtid där man det är nyårsfirandet alltså där man vid nyåret gav varandra presenter och önskade varandra lycka till och sånt och i många stycken så påminner deras firande faktiskt lite grann om det senare nordiska julfirandet så att man insåg att det var en ganska rolig tradition det där att ge varandra presenter. Och sen så har ju det där växlat också hur, på vilket sätt man ger presenterna först. Och så var det ju en julbok som kom och klappade på dörren och kastade in presenter. Eller också någonting annat. Och sen det här med att det kommer en tomte, det är ju ett ännu senare påfund. Så att till och med just ett sånt beteende kan som sagt variera rätt mycket över tiden. Så att, man ska väl inte ta för givet att tomten är en evig julgestalt heller för den delen. Men julen kommer nog bestå i säkert tusen år till. Ja, det är i alla fall vad man kan hoppas skulle jag vilja säga. Vi börjar också... Nå det här programmets slut. Och eh, vi kan ju också passa på att eh, önska alla våra lyssnare en riktigt god jul naturligtvis. Och eh, hoppas att eh, ni firar traditionsenligt på det sätt som eh, ni brukar göra. Eh, det här är som sagt Radio SD och vill ni komma i kontakt med oss så är ni välkomna att skriva till Radio SD, Box 20085-104-60-Stockholm Ni kan också ringa till partikansliet på telefonnummer 08 22 66 77. Och titta gärna in på våra hemsidor på www.sverigedemokraterna.se eller på vår partitidningshemsida www.sdkuriren.se Ja... Vi får väl avsluta med att spela ytterligare lite julmusik på Jajamän. återhörande kring nyår. men så att en riktigt god jul önskar vi som sagt alla och vi får hoppas att det kommer lite snö också. Ja, precis.